Частина друга. Епіграф. Останній аргумент королів. Напис на гарматах Людовика XIV. Кількість мертвих. У селі було тихо. Нечисленні хати зі старого каменю під дахами і з замшилого шиферу здавалися покинутими. Єдиними живими істотами на полях за ними, здебільшого недавно прибраних та зораних, були нечисленні жалюгідні ворони. Поряди сферу тиха рипів дзвін на дзвінниці. Гойдалися й постукували якісь незакріплені віконниці, кілька скручених листків, підхоплених вітром, м'яко опустилися на порожню площу. На обрії так само м'яко здійнялись у важке небо три стовпи темного диму. Гурки наближались, а вони завжди обожнювали підпали. Малджин! Майор Велімір стояв унизу в отворі Люка. І Феррона Бурмосана поглянула вниз. Він нагадував її Джизалі Данлютара лютар під час першої зустрічі. Пухке, бліде обличчя, що виражало оту жахливу суміш панічного жаху із зухвалістю. Було очевидно, що він навіть на козлів ще із засідки не нападав, а на гурських розвідників тим паче. А проте він удавав, ніби знає, все краще за всіх. «Бачиш щось?» – запитав її крізь зуби вже вп'яти за останню годину. «Бачу, як вони наближаються. Буркнула у відповідь Ферро. «Скільки?» «Досить дюжина». «Як далеко?» «Зараз десь за чверть години їзди, мабуть. Та від твоїх запитань вони не прискоряться». «Коли будуть на площі, я подам сигнал. Двічі плесну в долоні». «Тоді постарайся влучити долони об долоні, біляче». «Казав же тобі, не зви мене так». Ненадовго запала тиша. «Ми маємо взяти когось із них живцем, щоб допитати». Ферро наморщила носа. Брати Гурків живцем їй було не до смаку. «Побачимо!» Вона знову повернулася до Обрію і доволі скоро почула, як Валімір шепоче накази декому із своїх людей. Решта розбіглися іншими будівлями і поховались. Дивне збіговисько вояків-недобитків. Кілька ветеранів, але більшість ще молодші і молодушніші, ніж сам Валімір. Феро вже не вперше пошкодувало, що з ними немає Дев'ятипалого. Його можна любити, можна не любити, та годі заперечити, він своє діло знає. З ним феро знала, що отримає. Гарний досвід, або ж іноді убивчу людь. І те, й те, придалося б. Однак Дев'ятипалого там не було. Тож Ферро стояла сама у широкому вікні дзвінниці і насуплено дивилася за широкі поля Міддерланду, споглядаючи, як наближаються вершники. Дюжина гурських розвідників, які їхали клусом, розсередившись по стежці. Рухливі цятки на білій смузі між клаптями темної землі. Проминувши перший дерев'яний сарайчик, вони сповільнились і розійшлись. У Великому Гурському війську бували вояки з усієї імперії, бійці з десятків різних завойованих провінцій. Ці дванадцятеро розвідників були кадирцями, судячи з видовжених обличчя і вузьких очей. Вони мали сакви з візерунчастої тканини і були легко озброєні луками та списами. Вбити їх – це небозна яка помста, але все-таки помста. Вона тимчасово заповнить порожнечу, Порожнечу, яка існувала аж надто довго. Один із них здригнувся. З чахлого деревця знялася ворона. Фера затамувала подих, не сумніваючи, що саме цієї миті Веллімір чи хтось із його недолугих біляків перечепиться через когось іншого. Однак вершники вийшли на сільську площу в цілковитій тиші. Їхній ватажок тримав одну руку в повітрі, наказуючи діяти обережно. Він поглянув угору просто на Феру та не побачив нічого. Нахабні дурні. «Бачить лише те, що хочуть бачити. Село, з якого повтікали всі, розчавлені страхом перед незрівнянним військом імператора. Ферро міцно стиснула лук. «Вони ще дізнаються. Вона їх провчить». Ватажок тримав у руках квадратний аркуш м'якого паперу і дивився на нього як на послання незрозумілою йому мовою. Можливо, то була мапа. Один із його бійців зупинив коня і плавно зліз із сідла, Взяв повід і повів коня до замщилого корита. Ще двоє розслабилися, не злазячи з коней, розмовляли і усміхалися на весь рот, ворушили руками, жартували. Четвертий чистив нігті ножем. І ще один поволі об'їхав площу з краю, хилячись у сідлі і заглядаючи у вікна хат. Шукав можливості щось украсти. Один із жартунів вибухнув глибоким сміхом. А тоді десь у будівлях двічі плеснули в долоні різко і лунко. Розвідник біля корита саме наповнював флягу, але тут йому в груду вгрузла стріла феро. Фляга випала у нього з руки, і з її горла вилилися блискучі краплі. У вікнах заторохкотіли арбалети, розвідники заволали і витрищились. Один кінь заточився в бік і впав, захвитавши копитами і здійнявши куріву. Під ним кричав розчавлений вершник. Вояки союзу з криками та списами на боготові висипали з будівель. Один із вершників уже наполовину витягнув меч, але тут його проштрикнула стріла з арбалета, і він безвільно випав із сідла. Друга стріла феро влучила іншому у спину. Той, який колупався під нігтями, гепнувся з коня і незграбно підвівся. Саме вчасно, щоб побачити, як на нього йде зі списом вояк Союзу. Він кинув ножа і підняв руки запізно. Все одно його прохромили. Він упав. З його спини стерчало закривала навістря списа. Двоє вершників дреманули туди, звідки прийшли. Феро прицілилася в одного, та коли вони дісталися вузького завулка, через його прогалена туга натягнули мотузку. Обидва впали із сідл, потягнувши за собою і вояка Союзу з будівлі. Той зарепетував і проскакав кілька кроків за ним до лялиць. Його руку міцно обвивала мотузка. Стріла феро влучила між лопаток одному з розвідників, який намагався підвестися з пилу. Другий ступив кілька хистких кроків, а тоді вояк Союзу вдарив його мечем по голові, мало не відрубавши потилицю. тилицю. Із усієї дюжини втік із села лише ватажок. Він пришпорив коня, поїхавши до вузької огорожі між двома будівлями, і перескочив її, стукнувши копитами по верхній перекладині. Почвалував жорсткою стернею на прибраному полі, низько припавши до сідла і різко б'ючи коням п'ятами по боках. Ферро поволі без поспіху націлилася, відчуваючи, як її лице розтягується в усмішці. За якусь мить вона оцінила його посаду в сідлі, швидкість коня, висоту вежі, відчула вітер на обличчі, вагу стріли, натяг деревини, болючий дотик тятиви до губ. Провела поглядом стрілу, коли та полетіла, закрутившись чорною тріскою на тлі сірого неба, а кін нісся вперед, їй не зустріч. Іноді Бог буває щедрим. Ватажок вигнув спину – і, вивалившись із сідла, покотився по запилюженій землі. Довкола нього здіймалися в повітрі часточки землі та зрізані стеблини. Замить до вух Ферро долетів його зболений крик. Її зуби оголилися ще більше. Вона перекинула лук через плече, плавно спустилася з драбини, вискочила в заднє вікно і помчала полем. Її чоботи глухо гупали по м'якому ґрунту між кубками стерні, а рука міцніше взялася за руків'я меча. Чолов'яга скавчав на землі, намагаючись підповзти до коня. Почувши за спиною швидкі кроки феру, зачепився у й одним пальцем за стремено, але, спробувавши підвестися, вириснув і впав назад. Коли вона підбігла, її клинок з шипінням вийшов із дерев'яних піхов, чоловік лежав на боці. Повернув очі, знависнілі від болю та страхував її бік. Обличчя смагляве, як у неї самої. Нічим не примітне обличчя сорокарічного чоловіка з ріденькою борідкою, блідою родомкою на одній щоці, шаром пилу на другій і краплинами блискучого поту на лобі. Феро стояла над ним, а на лезі її вигнутого меча виблискувало сонце. «Назви мені причину цього не робити!» – несподівано для самої себе вимовила вона. Дивно, що вона таке сказала. «Ще й не кому-небудь, а воякові армії імператора». Серед спеки і пилюги безплідних земель вона не відзначалася схильністю давати людям другий шанс. Можливо, далеко на мокрому та зруйнованому заході світу в ній щось змінилося. Чоловік якусь мить дивився вгору. Губи в нього тремтіли. «І я?» – прохрипів він. «Мої доньки! У мене двоє доньок! Я молюся за те, щоб побачити їх заміжніми!» Феро нахмурилася. Не треба було дозволяти йому заговорити». Батько з доньками. Вона і сама мала колись батька. Була донькою. Цей чоловік не заподіяв їй шкоди. Він був гурком не більше, ніж вона. Він, найпевніше, не сам захотів битись і мав змогу чинити лише так, як накаже могутній утман Улдошт. «Я піду. Богом клянуся. Повернуся до дружини і доньок. Стріла влучила йому трохи нижче плеча і прошила на виліт. А коли він упав на землю, обламалася. Ферро бачила в нього під пахвою зламане древко. Судячи з того, як чоловік розмовляв, легень стріла не зачепила. Вона його не вб'є, Принаймні, не відразу. Ферро може посадити його на коня, і він поїде, діставши змогу вижити. Розвідник підняв тремтливу руку, на його довгому великому пальці виднілося трохи крові. «Будь ласка, це не моя війна, я...» Меч залишив у нього на обличчі глибоку рану. Прохромивши рота й розітнувши ніжню щелепу, розвідник застогнав крізь зуби. Наступний удар наполовину відтяв йому голову. Чоловік перекотився, хапаючись за старню, що зосталося після жнив, а його темна кров пішла в темну землю. Меч розбив йому череп іззаду, і він застиг. Вочевидь, того дня Феро не була схильна до милосердя. Кінь забитого розвідника тупо витріщився на неї. Що таке? гарикнула вона. Може, вона і змінилася там, на Заході, та змінитися аж так сильно неможливо. Якщо в армії Утмана стає менше на одного вояка, це добре. І байдуже, звідки він родом. Їй не треба себе виправдовувати. Тим паче перед конем. Вона взялася за його повід і смикнула за нього. Хоча Волімір і був дурним біляком, Феру не могла не визнати, що цей напад він провів добре. На сільському майдані лежало десятеро мертвих розвідників, їхній розідраний одяг майорів на вітрі, а кров була розмазана по запелюженій землі. Єдиним постраждалим з боку Союзу був той ідіот, якого потягнуло за його ж мотузкою, який тепер був увесь в пилу і подряпаних. Поки що день складався добре. Якийсь вояк штурхнув чоботом один із трупів. То он вони які, гурки. Тепер уже не такі страшні. Це не гурки, зауважила Феро. Кадирські розвідники, яких примушують до служби. Вони хотіли бути тут не більше, ніж ви хотіли їх тут зустріти. Боєць витріщився на неї, спантеличений і роздратований. О канті повно людей. Не всі, хто мають смагляве обличчя, є гурками, моляться їхньому богові чи кланюються їхньому імператору. Але більшість...» «Більшість не має вибору». «І все одно вони вороги», – пирхнув він. «Я й не кажу, що їх треба милувати». Ферро посунуло повз нього, вертаючись крізь двері до будивлі з дзвінницею. Велімір, здавалося, такий спромігся взяти полоненого. Він іще кілька людей нервово стояли довкола одного з розвідників. Той стояв на колінах із міцно зав'язаними за спиною руками. На обличчі в нього з одного боку була кривава рана. Він дивився вгору так, як часто дивляться полонені. Налякано. «Де ваші основні сили?» – питав Велімір. «Він не знає твоєї мови, Біляче!» – різко сказала Феро. «І криками тут не допоможеш!» Вальлімір розвернувся і сердито поглянув на неї. «Можливо, варто було би взяти з собою когось, хто знає Кантійську?» – сказав він із відвертою іронією. «Можливо!» – запала довга тиша. Вальлімір чекав, коли феро скаже щось іще, та вони не казали нічого. Врешті він протяжно зітхнув. «Ти знаєш Кантійську?» «А вже ж! Тоді чи не зволиш ти поставити йому за нас кілька запитань?» Ферро втягнула повітря крізь зуби. Це марнування її часу, але якщо це треба зробити, то краще вже швидко. «Що в нього спитати?» «Ну, як далеко гурська армія, скільки в неї людей, яким маршрутом вони йдуть, сама знаєш». «Ха!» Ферро сіла навпочебки перед полоненим і зазирнула йому просто в очі. Він витріщився на неї, безпорадний, наляканий. Поза сумнівом, не міг зрозуміти, що вона робить у товаристві цих біляків. Вона і сама не могла цього зрозуміти. «Хто ти?» – прошепотів розвідник. Ферро витягнула ніж і показала його. «Відповідай на мої питання, ібо інакше я вб'ю тебе цим ножем. От хто я така? Де гурська армія?» Він облизав губи. «Можливо, за два дні шляху на південь? Скільки в ній людей?» Мені не злічити багато тисяч, люди, пустель, рівнин і. яким маршрутом вони йдуть? Не знаю. Нам просто сказали поїхати до цього села і подивитися, чи безлюдне воно. Він ковтнув. На його спітнілому горлі підскочив борлак. Можливо, мій капітан знає більше. Ссс. просичала Феро. Тепер, коли вона порізала голову його капітанові, той уже нікому нічого не скаже. «Їх багато!» – різко сказала вона Велімірові спільною мовою. «А буде ще більше. Вони за два дні шляху звідси. Яким маршрутом вони йдуть, він не знає. Що тепер?» Велімір потер легку щитину у себе на підборідді. «Гадаю, треба відвести його до Агріонта, доставити інквізиції». «Він нічого не знає, тільки сповільнить нас. Його треба вбити». «Він здався. Війна війною, то вбити його було б звичайним душогубством». Велімір жестом підкликав одного з солдатів. «Не буду обтяжувати таким своє сумління». «А я буду». Ніж Ферро плавно війшов розвідникові в серце і вийшов із нього. Розвідник дуже широко роззявив рота і виболошив очі. Із розітнутої тканини в нього на грудях булькаючи полилася кров, яка швидко утворила темне кільце. Він отетерило витріщився на цю кров, протяжно втягуючи повітря. «Буль?» Його голова відкинулася назад, а тіло обм'якло. Ферро повернулася і побачила, що вояки витріщаються на неї зі страшним шоком на блідих обличчях. Мабуть, у них сьогодні напружений день. Їм іще багато чого треба вивчити, та вони скоро до цього звикнуть. Або вони звикнуть, або ж їх уб'ють гурки. Вони хочуть спалити ваші ферми, ваші селища, ваші міста. Хочуть зробити ваших дітей рабами. Хочуть, щоб усі на світі молилися в Богові так, як вони, таким самими словами, і щоб ваша земля була провінцією їхньої імперії. Я це знаю. Феро витерла лезо ножа об рукав сорочки мертвого. Єдина відмінність між війною та вбивством – це кількість мертвих. на мить поглянув на труп свого полоненого, задумливо стиснувши губи. Ферро замислилися, може, в нього більше відваги, ніж вона гадала. Урешті він повернувся і в її бік. «Що ти пропонуєш?» «Можна зачекати інших тут. Цього разу нам навіть можуть трапитися справжні гурки, та їх може виявитися забагато, а нас мало». «І що?» «Треба піти на схід чи на північ і влаштувати таку пастку, як тут». «І здолати армію імператора по десятку вояків за раз? Це повільно». Ферро знизала плечима. Повільно, зате правильно. Хіба що ви вже наїлись і хочете повернутися до своїх стін? Вальлімір нахмурився на неї, а тоді повернувся до одного із своїх людей, кремезного ветерана із шрамом на щоці. Трохи далі на схід є село, так, сержанте Фореста? Так, сир, до Марглофа щонайбільше десять миль. Тебе це влаштовує? запитав Вальлімір, поглянувши на ферро, здійнявши брови. Мене влаштовують мертві гурки, та й усе.